Kreativistens kyrka och kreativism förknippas ofta med ord som hatare, hatgrupp, nethat, hattal. Är detta rättvist? Nej, det är inte rättvist eftersom varje grupp var den en må vara hatande någonting eller någon. Eftersom andra grupper inte betecknas som hat- sittationsteckengrupper etcetera, så varför ska vi pekas ut så här?